Bé, si escoltes per internet, ara sí que m'escolto millor www.rtv-m.com Molt bé, doncs tenim amb nosaltres a la Raquel Ballesteros Molt bon dia, com estàs? Bon dia Jordi, molt bé Doncs també tenim a l'altra banda el Guillem Garcia que està davant de la, de la taula, davant de, dels aparells tècnics perquè tot això funcioni d'allò més bé nosaltres comencem aquest programa d'estiu, ja us hem dit que durant aquest mes de juliol doncs ens ho passarem d'allò més bé, gaudint d'algunes de les músiques i d'algunes de les seccions que us tenim preparades per tots vosaltres. Doncs comencem, comencem i escoltem una, una música. Aviam. Arcta no, no. no. Aquesta no la volem. Volem una que sigui més de pel·lícula, vinga, va. Fots... Ara? Anem bé? No. Sí? A veure, ara, aviam. Doncs sí, senyor, d'aquesta manera, nosaltres doncs ens acostem ja a l'actualitat dels nostres barris. I per què hem posat aquesta sintonia? Doncs perquè hi ha hagut una un atroball excepcional d'un cap d'estàtua a la vila romana de la Sagrera, ens ho explica la Raquel Ballesteros. Doncs sí, potser que el dia néixer a Roma fa més de 2.000 anys per tenir un imperi, un esclau i un forat del pati, com canten els Manel. Però n'hi hauria prou néixer la Sagrera, de fet, l'indret on s'està construint el pont del treball digne del tren d'alta velocitat per tenir una vila de grans dimensions amb estàtues decoratives que representen figures mitològiques. Ahir es va fer pública una troballa prou excepcional i bonica, segons el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Siurana. Un cap d'estàtua de mida natural que podia representar Dionís, el déu del vi, l'embriaguesa i l'èxtasi, segons la mitologia grega, conegut com Bacus pels romans. Va ser localitzat dimarts a la tarda en un pou de 3 metres de profunditat ple d'escombraries, majoritàriament restes de materials de construcció. És a dir, que es va trobar un cap d'estàtua que representa el 10 d'unis, que era el 10 del vi de l'Embriagasa i de l'èxtasi. Doncs ja podem saber doncs, el motiu pel qual de tant en tant doncs, podem trobar alguna persona una mica més beguda del compte pels barris de la Sagrera. Exacte. Molt bé, doncs ara parlem de la Carme Miró. Qui és la Carme Miró? Doncs del Servei d'Arqueologia de l'Institut de Cultura de Barcelona, que tindrem l'ocasió de parlar-ne demà amb ella perquè ens expliqui doncs, com s'ha fet aquesta troballa i què és el que tenen doncs, en, en vista per poder utilitzar o quin servei se li donarà aquest cap d'estàtua, on es posarà. Doncs Carme Miró, del Servei del Clujull, de Clujula de l'Institut de Cultura de Barcelona, va acompanyar Ciurana en la presentació de la troballa. Al Palau de la Virreina va explicar que tot és preliminar, però sembla que podria ser del segle II després de Crist. I pel fet que es tracta d'una peça de marbre, segur que bé de fora. No hi havia canteres de marbre a Barsino. Doncs va insistir, la Carme Miró, en que és un descobriment arqueològic excepcional als llaciments de Barcino i els seus voltants. No n'hi ha cap de semblant, és la primera vegada que trobem una divinitat o alegoria. Es podria tractar de Dionís, com hem dit, el Déu del Vi, segons la mitologia grega, perquè té fulles de raïm als cabells i pel pentinat, però insisteix que és una valoració totalment provisional. Doncs escoltem aquesta sintonia. Doncs al Museu d'Història de la Ciutat hi ha una important col·lecció de caps de tatuats romans, però la troballa, aquesta troballa que es va realitzar dimarts, és a dir, eh, fa dos dies, no hi té res a veure. Els caps del museu són gairebé tots retratats i monuments funeraris però això és una figura mitològica mai havíem trobat res de semblant amb la mateixa prevenció va dir que podria formar part d'una estàtua de mida natural segurament de cos sencer en funció decorativa en alguna fornícula o adosada a la paret potser en una habitació o al peristil i l'estudi de la peça es per al centre que el Museu d'Història de Barcelona té a la Zona Franca i s'allegarà durant mesos. Allà es determinarà si la peça, que ara té un color marronós per l'ergida del jaciment. tenia algun tipus de pintura policromada, de quina cantera de marbre prové el material, si representa realment a Dionís, etc. Doncs el descobriment aporta més informació sobre el llaciment de la segrera descobert fa dos anys una vila romana de grans dimensions, segons Carme Miró, que devia pertànyer a algun membre de l'elit de Barsino. Quan els romans fundaven ciutats, també colonitzaven tot el voltant. Continuem amb d'altres informacions arribades a la nostra redacció i atenció perquè ja sembla que hi ha retards en la construcció d'equipaments a les casernes de Sant Andreu. La zona de les antigues casernes de Sant Andreu continua sent un solar buit. De la dotzena d'equipaments previstos només n’hi ha dos en funcionament: una comissaria dels Mossos d'Esquadra i una escola. I del miler d'habitatges protegits previstos al pla seran acabat tan sols 200. I quins són els equipaments que funcionen? Doncs una comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'escola Eulàlia Gota. També s'ha iniciat la construcció d'un complex sociosanitari, encara que hi per construir una escola a bressol, una residència per gent gran, un poliesportiu, una biblioteca, un centre cívic, un albert per joves... Bé, ens aturem aquí. Els veïns volen que es prioritzi la llar d'infants i la residència per gent gran. 12 són els equipaments que haurien d'est edificats als terrenys de les antigues casernes de Sant Andreu, però només n'hi ha dos en funcionament, com comentàvem. A més del projecte preveien la construcció d'un miler d'habitatges. Aquests dos sensoritzats doncs, impedeixen que, que els primers inquilins eh, puguin accedir encara. Doncs això, el que ens deia la senyora Alaskaca, quin la importa?! Nunca La Rosó és una de les noves veïnes de la zona de casernes. Dimecres li van donar les claus d'aquest pis en règim de dret de superfície després d'una travessa d'any i mig, però això no s'acaba aquí. Amb retard també va la resta del projecte de casernes. Aquesta escola i una comissaria de Mossos estan en funcionament i s'estan gestint als centres sociosanitari. De fet, el set d'Atenció primària està previst que obri a final d'any amb servei d'atenció continuada i urgències, però això és tot. Ara no hi ha màquines treballant-hi i, segons les previsions, la resta dels equipaments haurien d'estar edificats des de fa ja dos anys. L'associació de veïns de Sant Andreu del Palomar vol que es prioritzi la construcció d'una escola bressol i una residència per a la gent gran. I els veïns? Què han de fer els veïns? Doncs hauran d'esperar la presentació del pla d'actuació del districte per conèixer si en aquest mandat es construirà l'escola bressol. D'altra banda, segons la Generalitat, a hores d'ara... Tampoc no hi ha cap previsió sobre la residència per a la gent gran. És a dir, que ja veurem com acaba tot això. El que sí que està clar és que mm, no importa gaire, no importa massa. Mm. ara el que a nosaltres ens interessa, el que a nosaltres ens importa, doncs, és conèixer què diuen els horòscops a dia d'avui per doncs, els diferents signes, per diferents oients que ens estan escoltant ara mateix a través d'aquesta sintonia del 91.6 de la FM. Recordeu la vostra ràdio, la ràdio de sempre, Ràdio Trinitat Vella, 91.6 FM. Doncs ara el que us oferim són els horòscops. Hola amigos, bienvenidos de nuevo al espacio de El Horóscopo de la Semana. Como siempre, comenzamos por estas supersticiones o curiosidades... ...y hoy vamos a hablar de la caza, y dice así. El cazador, para saber el lugar hacia dónde debe dirigirse... ...para conseguir muchas piezas, ha de coger un palo y tirarlo al aire. La orientación de la caída indicará la zona apropiada... Pues una vez hemos tenido esta introducción... ...vamos a centrarnos ya en el horóscopo de la semana... ...y comenzamos como siempre por el Aries. Tendrá mucha energía, pero estará mal canalizada... ...lo que la hará sentirse irritado e impaciente. Procure controlar estos dos aspectos... ...pues podría tener problemas con las autoridades... ...y en general con los demás. No evite hacer frente a las cosas, siempre con cautela... ...en relación con viajes... ...podrían surgir imprevistos. Tauro. Tendrá momentos de hiperactividad... ...muy enérgicos. Tenga cuidado con los accidentes o heridas... Encáucelos por medio del ejercicio físico u otra actividad pacífica. Podría alterarse y llegar a ser violento. No se guarde el rencor. Podría causar peores males en sus conflictos con los demás. Sea expresivo y muestre con claridad lo que piensa. Ayudará a lograr un razonable entendimiento entre todos. Géminis. Gozará de gran energía. Se sentirá feliz y poderoso. Es buen momento para comenzar nuevas actividades en que pondrá usted su energía y confianza. Serán trabajos que los demás sabrán valorar. Sus relaciones sociales y sexuales estarán en un momento óptimo. Disfrute de ello. Si cambia de domicilio o lleva a ...a cabo reformas... ...en breve verá que hizo lo que debía... ...lleve a cabo actividades físicas. Cáncer... ...se sentirá usted muy audaz... ...dispuesto a hacer frente a las situaciones... Su actitud con los demás, aunque algo agresiva, será franca y positiva. Tenga paciencia y verá que sus asuntos relacionados con la administración y la justicia le son favorables. Sus relaciones sentimentales también se ven favorecidas. Leo, momento clave en su vida, algo o todo se transformará, comenzarán nuevas relaciones afectivas o sociales, o profesionales, pagará por la factura por lo que hizo consigo mismo en el pasado, si no creció como persona y no supo enfrentarse a su destino, sufrirá una feroz crisis, si la supera ahora logrará un mayor equilibrio en los años que le resten. Si no lo haces se encerrará en sí mismo y se autocastigará, privándose de la oportunidad de regenerarse, de estar a gusto con su vida. En este periodo de crisis se ahogará en sus decisiones, se frustrará por el menor tiempo que le queda, dudará de si es capaz aún de cambiar. Déjese llevar, libérese de ataduras. ...perderá equipaje en el camino... ...personas, afectos, etcétera... ...pero al final piense que el éxito... ...depende de usted. Virgo... ...en el entorno familiar... ...pueden surgir problemas de diversa índole... ...su salud... ...y de sus allegados pueden verse afectadas. Se sentirá usted tenso e irritable. Actúe con paciencia y prudencia. No provoque situaciones hostiles. Es momento de aclarar las cosas diciendo lo que siente... ...pero también de escuchar a los demás... ...e intentar buscar soluciones razonables. Libra Sus deseos de independencia pueden provocar enfrentamientos No se comporte egoístamente Puede que los demás necesiten de usted El momento no es propicio para introducirse en nuevos negocios Puede tener problemas económicos Y si actúa de forma demasiado impulsiva e irreflexiva Podrá tener accidentes con máquinas Escorpio, ganará dinero fácil, casi sin hacer nada, se siente con impulsos de tomar nuevos rumbos, de ser otro, de trasladarse, querrá realizar nuevos proyectos, integrarse en distintos círculos de personas, cambiará su parecer habitual, sabe cómo encajar sus actuaciones en su beneficio. sagitario tenderá a satisfacer sus placeres y disfrutará con ello fiestas, lujo y amor serán los protagonistas puede obtener ganancias de apuestas o de la generosidad femenina Capricornio. Se sentirá sin ánimos para actuar. Podría tener problemas con la justicia, siendo probable que tome decisiones erróneas. Sus gastos se dispararán indebidamente, especialmente en relación con viajes y la familia. Mal momento para emprender proyectos profesionales y para salir al extranjero. Acuario. Se producirán novedades positivas en relación con su profesión y en el hogar. Estará alegre y optimista, lo que le resultará muy beneficioso. Déjese llevar por su voz interior, aunque considerando lo que opinan los demás. Algo inusual o irracional puede pasar. Tendrá grandes sorpresas en muy poco tiempo. Piscis. Obtendrá éxitos no siempre merecidos u obtenidos de forma ilícita, lo que le puede crear hostilidades de cierta consideración. Si comienza una nueva carrera importante y productiva, sea realista y consciente de sus limitaciones. No se endeude demasiado, o de lo contrario podría llegar a tener problemas económicos. Quizá haga mejoras en su domicilio. No se exceda con los gastos que sus más allegados no lo aprobarán. Piense también en los demás. Medite y tenga paciencia. Todo encajará pasado el tiempo. Pues bien amigos, esto es todo. La próxima semana nos volvemos a encontrar... Aquí en este mismo punto del dial, que passeix un bon dia i una bona setmana. Molt bé, donc que us ha semblat que hem commanat aquest signe del sodia que ens acaben de comentar. Esperem que bé, esperem que us hagi agradat doncs, el que us han dit. Esperem que tingueu un bon, un bon dia, una bona setmana i eh, ara el que farem doncs farrà escoltar bona música. la música que ens ha acompanyat durant alguns estius aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Bellella i també doncs, el que heu pogut escoltar a les diferents discoteques del nostre país. Escoltem aquesta música. puso brinca y seguida qui sé la la pista I quan llegué, ai lle el tibur mi poès mfuent. otra chica que estaba mejor, bailamos, tres perengues de corrido y gozamos, luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos, ella preguntó si tenía novia y yo dije no, me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo, vino un descarado y me dijo oh, tú no eres casado, me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado. Molt bé, doncs amb aquesta música, nosaltres acompanyem-vos doncs, a les diferents hores aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat que hi ja. Ara el que fem és anar-nos cap a Sant Andreu, perquè allà tenim eh, l'eix comercial i un dels responsables de que funcioni aquest eix comercial de Sant Andreu és en Prosper Puig. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs la notícia que ens ha arribat és que el petit comerç de Sant Andreu està en contra de la liberalització dels horaris comercials. Home, és, és evident que sí. Sí. que sí, A part, vull dir, no hi ha cap debat social sobre aquest tema. Tothom està conforme amb els horaris que hi ha. Hi han enquestes fetes per el propi ajuntament que diuen que la gent està contenta amb els horaris que hi ha. No? Vull dir, mm -hmm. eh, a més a més, és, és una cosa molt, molt estranya que amb un moment de caiguda absoluta del consum de renta disponible que té la gent per, pel dia a dia eh, es vulguin ampliar els horaris. Això l'únic que fa és encarir més el cost Uh, un cost laboral i un cost social els dos tipus de cost uh -huh. i no va a favor de ningú és una mesura totalment bueno, a favor d'algú sí que va perquè sempre quan exercís exercís a favor d'algú uh -huh. eh? però tant, nosaltres evidentment estem totalment en contra per tant aquests horaris d'obertura no produirien ni més consum ni més llocs de treball Home, el, que és, el que és evident eh, és que eh, consum hi el mateix perquè si la gent no té més renta disponible per moltes hores que, que estigui un comerç obert no és, no no hi haurà més consum perquè és que si no hi ha més diners no hi ha més diners clar. i evidentment això és un cost social molt important perquè ja no és només els propis autònoms que hi ha a darrere els negocis sinó tots els treballadors que hi ha el negoci fa molta gràcia quan es parla de conciliar la vida laboral amb la vida familiar que la mesura que es ha d'aplicar és, és un increment d'hores, vull dir, és una cosa totalment absurda uh -huh. O sigui, podria crear jocs de treball però clar, seria precari Bueno... Eh, eh... Rarament crearia llocs de treball, i eh? uh -huh. si en creava algun, no, més que precari, el que estem fent encara és eh, donar-li menys prestigi social al comerç i realment la qualitat de servei que es pot donar eh, és cada vegada més minsa. Perquè això que diuen de fer deu festius més... Mm. Bueno, aviam, mira, tot això són invents bàsicament pressionats pel, per la gran distribució sí. eh, que Madrid ja s'ha provat Madrid mm. s'ha provat i l'únic que han aconseguit és ser la capital d'Europa amb més locals tancats comercials mm -hmm. eh? amb una davallada d'ocupació brutal en el món del comerç és dir, si volen això és que a mi a més, a més em fa molta gràcia perquè són els mateixos neoliberals mm. que tot el que han liberalitzat ho han portat a fer punyetes i ara sí. es volen fotre amb el comerç a més a més mm. és a dir han liberalitzat tot el tema de telecomunicacions i és un desastre. Uh -huh. Han fet lo mateix amb els carburants és un desastre. Uh -huh. I ara volen fer-ho també amb el comerç i acabaran matant dir, les poques coses que aquí a Catalunya funcionen. Jo espero que aquí hi hagi unió entre el, que és el comerç i l'administració catalana i això es pugui aturar. Uh -huh. Doncs sí, la veritat és d maneres, que... De les maneres, l'Ajuntament de Barcelona eh, ja clarament s'ha posicionat a favor nostre. Inclusió ahir vaig sentir els comentaris d'una persona que en aquest moment és el president de Barna Centre, que és el senyor Javier Cotet mm. que avui ha sigut contradit per les pròpies, per les pròpies bases de la, de la seva organització vull dir que en devia parlar en, bàsicament amb nom propi mm. no representant a, a, a, a, a, a la majoria dels seus associats no. perquè això és veritat que l'Ajuntament ara um, us ha donat un, més subvencions pel comerç de proximitat? no, més subvencions no l'Ajuntament està amb les mateixes tòniques que les altres administracions al contrari que sí que és veritat que hi ha una predisposició ajudant-nos però evidentment amb subvencions no eh? uh -huh. això no perquè bueno, tot, tots, tots assumim que no hi han diners uh -huh. eh? i això ja ho sabem i el que tenim que fer és els pocs que tenim doncs, optimitzar los el millor possible no és una qüestió de diners uh -huh. és una qüestió de postura ètica uh -huh. és dir jo penso que és dir, tancar els diumenges pel comerç ha sigut una conquesta social Uh -huh. eh, segurament, cada vegada que es tira enrere un treballador, pues, la, la gent es queixa, pues, això és el mateix. Uh -huh. I, jo entenc que hi pugui haver -hi gent que li agradi passejar amb els comerços oberts, uh -huh. però que hi hagin més hores els comerços oberts no vol dir que hi hagin més compres. Està amb el que em dèiem al principi, és dir, si no hi ha més renta disponible, el que tenim hem aconseguir és que la gent treballi, que la gent es guanyi bé la vida uh -huh. i que la gent consumeixi. Uh -huh. Perquè si no, si, si no aconseguim això, tot el més és una fal·làcia. Uh -huh. Sí, sí, jo també t'estava escoltant ara i, i jo, jo com, a, com a noia jove, no, que també a vegades és complicat doncs, el tema aquest de uns contactes laborals amb condicions, tot plegat, no, i, i és el que dius, que, que el prestigi social que pugui tenir, tota la, tot el que hi ha darrere de seguida en una mesura d'aquest tipus... Ah, però hi ha una cosa. Si, si, si el que fem és treballar el prestigi social a, a qualsevol professió, el comerç és una professió com qualsevol altra, eh, llavors anem a això, a que, a que es busquin gent amb contactes precari, amb ah. uns sous superbaixos, amb uns contactes estranyíssims... Entens? Perquè això ja, ja passa. Què està passant a, a les èpoques de Nadal, que s'obren tots els diumenges? Doncs que, que moment que tenien que donar més bon servei i un tipus de comerç que no poden donar perquè no tenen, no tenen un, un, uns treballadors qualificats i formats. Mm. Clar, perquè... i per més hores que s'obri, és com que a que tu vas, pots anar a una terrassa, per exemple, ara que és més, més comú, i, i ja no és qüestió de, de que no hi hagi gent, perquè sí que potser hi ha gent, però clar, al servei tampoc hi ha més servei perquè no es pot contractar, a, a, a, a, a vegades, o sigui, no hi ha diners per contractar és cert que és bastant una mica una utopia el fet que això obrirà l'ocupació. Home, no, no, però així, això, això, això, això és una... És que, a, mi, a més, més, ells semblen perfectament que és mentida. És dir, aquí hi ha una gran pressió per part de la gran distribució perquè ho estan passant molt malament, perquè ho estan passant molt malament i si analitzem aquesta gent, el, el negoci que menys interessat sempre ha sigut el comercial, sempre han digut un negoci financer i un negoci immobiliari que ara se'ls ha sorrat. i l'única manera que tenen de viure és anar expandint. És dir, en el moment que no creixen, Eh, no tenen prou caix com per, per aguantar tot tota aquesta parafernàlia que tenen. És dir, nosaltres, el petit comerç, obre cada dia una, una persiana i amb, amb, aquells, amb aquells diners que entren a la caixa paga els seus impostos, paga els treballadors, paga els proveïdors i si queda alguna cosa és el benefici. El, seu, el benefici de gran, de gran distribució és un altre. Eh? I sempre ha estat, ha estat treballant amb la convivència de l'administració. I ara, pues, això que diuen els castellans, volta de tuerca. És dir, com que ja no poden fer-la més, ara aviam s'hi aconsegueixen matar el petit comerç i aquest petit passís que ens queda se'l queden ells. Eh? I, I això ho han fet amb tots, ho, ho estan fent amb tots i, i a mi el que em fa molta gràcia és que tota aquesta gent que tenien que estar amagats sota les pedres, que tenien que estar amagats i, i, i no, no treure el cap per perquè són uns impresentables, encara tenen la jeta de sortir dels mitjans i de sortir la tele i donar lliçons de més del que tenen que fer. Eh? Vull que penso que ja s'ha demostrat la liberalització absoluta aquesta que ells pregonen la seva llibertat de mercat a al que ens porta. Perquè no és una llibertat de mercat, eh? perquè ells quan legislen, legislen a favor d'uns i contra els altres, i sempre a favor dels mateixos. Alimenta una fractura social, no? En comptes de fer una cohesió com hauria de ser necessari, potser, no? I per lluitar per més drets el que s'alimenta és una... Una de, un trencament aquí, no?, entre els... Sí, però, aviam, hi ha una sèrie de col·lectius d'empresonals gràcies de tots els cops, i un d'ells és el comerç, el, el comerç fins ara ho ha aguantat tot, m'entens?, mm. perquè el comerç fa molts anys que s'està reestructurant, fa molts anys que s'estan eh? tancant botigues, que s'estan canviant els formats, que s'està reinvertint, que s'està reinventant, però clar, ara hi ha un moment que, que, que ja, és a dir, un riu el pots anar assecant fins al dia que ja no baixa l'aigua, quan no baixa l'aigua ja no és un riu, mm. això és el mateix, m'entens? Sí, sí. I una notícia que ens ha arribat avui és que possiblement el sector comercial eh, doncs no descarta fer vaga per defensar aquest model que, que hi ha, no? Bueno, ja s'ha... Aviam, només ens falta això, és a dir... Eh, si que arribar al punt de fer vaga ja, tal com està el consum i tal com està tot, realment és que hem perdut entre tots enteniment, és a dir... No sé, jo penso que el que et deia abans, eh? O... Mm. o o posem tots a treballar i intentar crear riquesa i els bancs a donar finançament i, i és a dir que deu fer el que li toca o això és que no ho no tirarem endavant. Uh -huh. I fer una vaga, home, jo no, no, jo no estic a favor de vaga. Uh -huh. Però és que no, no sé, no sé exactament que és, quin, quin és el que és el que es pot fer. De totes maneres, eh, jo confio, i per el que ha dit la, la nostra administració, tant la catalana com la, la municipal, sembla ser que estan al nostre costat i que, i que bueno, escolta'm, aquí, la, la llei que es, Aquí a vegades a través de, de, de la pel·lícula. Mm. Aquesta llei que s'està aplicant aquí, per exemple, dels festius oberts, també mm. també és per Navarra i pel País Bas i aquests tius no l'apliquen i s'ha acabat. Mm. Entens? I no passa res. Mm. Jo no, no veig que li hagin enviat la bruneta perquè, perquè tanquin els diumenges. Oi no? Però escolta'm, el que pot fer aquí el govern de la Generalitat és dir, escolti'm, vostès legis el que doni la gana, nosaltres continuem fent el que fem. Lo que fem, el que vol dir lo que pactem amb el sector. Perquè no vol dir que no es pugui parlar de moltes coses, es pot parlar de moltes coses. El que no es pot fer és fer un decret llei i buscar-lo aplicar sí o sí. Això és el que no es pot fer. Molt bé, doncs ja coneixem l'opinió del petit comerç, del comerç de, de barri. Gràcies, Prósper Puig, per acompanyar-nos aquest matí. Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu, adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa. Algunes notícies que encara ens queden per comentar-vos, però això serà després d'escoltar aquesta música. general doncs l'estiu de 1988 quan sonava aquest tema, què difícil és ferhi l'amor en uns 55000. Era la música de los inhumanos en aquell estiu del 1988. Doncs parlant d'estiu ara el que farem serà escoltar els consells que ens donen per sortir al carrer, és el, el temps. Els núvols seran cada vegada més abundants, sobretot a partir del migdia, quan podran créixer nuvolades que deixaran roixets i tempestes cap al preelitoral. No és impossible, tot i que és complicat, però no és impossible que arribi algun d'aquests roixats a la mateixa línia de la costa, inclosa la ciutat de Barcelona, però sempre seran més probables cap al Vallès i cap al nord del Baix de Obregat o al Penedès, i sobretot cap a les muntanyes, cap al Montseny, cap a la Mola, cap a Montserrat, puntualment amb tempesta i localment intenses. Les temperatures seran una miqueta més baixes, no farà tant de sol, i això farà que les temperatures a prop de la costa difícilment passin dels 25 graus, però hi haurà molta humitat i la temperatura de Xafogó podrà superar els 30 àmpliament durant pràcticament tota la jornada d'avui. Aquest d ens ben poquet perquè demà i tot ja de cada cap de setmana torna el sol i les temperatures al cap de setmana tenen clara tendència a remol... A remulcar-se. Molt bé, doncs continuem escoltant bona música a veure què és el que sona ara mateix. <fixi> Doncs aquest tema ens arriba de l'estiu del 1988 també. Era el Sr. Pino D'Ange que ens feia arribar d'aquesta manera amb aquest ritme que hi macuala idea de discoteca con los guardo de serpente yo sono non sono accinato le già non capiva niente. Ho guardato, ho guardato. So que tenat frere el meu confronto per estàtico embranato. Jot I els que no sabem si tenen bones idees o no són els veïns del Congrés i els indians que esperen la subvenció per instal·lar els ascensors. L'Ajuntament va deixar d'acceptar les sol·licituds d'ajuda per a la instal·lació d'ascensors al març per falta de recursos econòmics. Llavors diverses comunitats de veïns estaven fent l'estudi del projecte d'obra i els tràmits per demanar la subvenció. Ara ja tenen els permisos a punts, però sense els ajuts no poden començar. Doncs des del 2008 que s'han instal·lat al Congrés i als indians més d'un centenar de sensors com aquests, gràcies al programa que va engegar l'executiu anterior. Tot i això, al barri encara hi ha molts blocs de pisos que no en tenen i que estan pendents de rebre la subvenció per col·locar-ne un. Durant aquest any, però, l'Ajuntament no ha obert la convocatòria per sol·licitar ajuts i molts veïns on doncs, estan impacients. Aquests mateixos veïns van encarregar el projecte a un arquitecte i tenen el permís d'obra fins l'octubre, però no poden col·locar l'ascensor perquè encara no tenen aquesta subvenció. Uh, aquest any doncs, l'Ajuntament no ha donat cap, no ha donat cap i, i sense no poden començar la, la instal·lació en sí. Si. Cap ajut. Què fotudes que estan les coses, eh? No pensata, portata, versata, un aranjata, doncs, continuem parlant d'aquest tema, dic que col·locar un ascensor costa uns 80.000 euros. Els ajuts entre el 2008 i el 2011 doncs, cobrien com a màxim un 60% de l'obra. És a dir, que com a molt, uns 45.000 euros per bloc o 6.000 euros per habitatge. Al Congrés i els Indians hi van instal·lar doncs, un centenar, però encara hi ha 133 edificis que no en tenen. Això podria canviar ben aviat perquè l'Ajuntament publicarà en breu la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació per l'any 2012. En cas, inclourà una partida per la instal·lació de sensors. Serà llavors quan la comunitat de veïns de l'Àngel i el Francisco doncs, podran demanar la subvenció. Això sí, amb la incertesa de si les condicions de finançament seguiran sent les mateixes se te pretende in scusa in cambio ¿tú qué... Molt bé, doncs ara el que volem és parlar-vos de res en fer. És o sigui, a dir, que no us, poseu mans, no us poseu les mans al cap encara, perquè eh, sembla ser que la notícia és, és positiva, ja que l'estació de Sant Andreu Comtal comença a prendre forma. Les feines de construcció de la línia d'alta velocitat entren en una nova fase. ADIF ha iniciat la cobertura de la nova estació de Sant Andreu Comtal, compresa entre el tram entre la Sagregra i el Nus de la Trimitat.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 La llosa de cobertura d'aquest tram de 4,2 quilòmetres de longitud tindrà una superfície de 14.000 metres quadrats. L'estació de Sant Andreu Contal és una de les infraestructures més destacades d'aquest tram. La construcció ha estat pressupostada en més de 246 milions d'euros. La cobertura de les vies transformarà la infraestructura ferroviària i permetrà crear nous corredors soterrats per les noves línies d'alta velocitat i d'ample convencional. De quina manera ens ensurprendreà Renfe a partir d'ara, doncs, quan anem coneixent. i racontava parlant de melada, doncs el que s'anarà mateix era escoltar una recepta de cuina, Ran, Home, com Jaume, molt bé, amb ganes de cuinar. Sí, jo també, escolta. Li he, he agafat una afició a cuinar? Jo també, escolta, val, d'això, ja aquell plat per picar que em vas dir, que hi havia diverses, uh, diversos plats per picar, sí? i diumenge faré un primer plat de picar, tot de picar. Ah, estupendo. Però què podia fer? Un primer plat de picar són moltes coses de picar o una cosa molt vegades repetida. No, no, no diverses pletes de picar, eh? sí, sí, sí. Doncs mira, per picar, per exemple, avui podríem fer bunyols de carbassó. No, puc fer-ho, senyor. Són lletjos de beure, sí. però fantàstics de menjar. Jo no, això no podré fer. Sí que ho podrà fer, ja veuràs. Que és fàcil, això. Sí, sí, sí. A més, amb, les, amb els mals ingredients que tornarem avui, més o menys surten eh, un parell de dotzenes. Ah, mira. Petitons. 24 20, bunyols. És, va, 24 gran. bunyols, depèn de la mida, eh? Tampoc no ja, són, molt per picar, llavors, si són molt grans. ja són Está. va, muy bien. Doncs necessitarem dos carbassons, Binc. perquè són punyols de carbassó. Evidentment. Dos ous, sis cullerades de farina. Una, dos, tres, tres quatre, sí Aquí està. I sis, molt bé. Oli de girassol, ja veureu perquè és girassol i no d'oliva. Segur, eh? Girasol, agafo el de girassol, eh? Molt bé. Formatge ratllat. Ja el, no... tinc... <laughs> <seria> el, <laughs> ja el del... tinc ratllat l'altre dia. Vale, molt bé. Sal i pebre. sí. Salt amb amb pepper. pepper i opcional nou moscada. Mm. Jo no n'he... No, no, no. No, no, no, eh? no en tinc ni en vull... Ni vull. No, a, qui no, li, no. a qui li agradi em pot posar. Vinga. D'acord? Primer tallem el carbassó a d'aus. Espera, que vaig fent, eh? Deixem la pell. Ah, deixo la pell? Sí, perquè és molt gustosa. Sort que m'ho has dit perquè m'he de tenir no. el carbassó a la mà. Eh? No, no, deixeu la pell perquè, de fet, de gust és bona i, a més, li dóna aquest color verdós que serà maco de veure. Ah, molt bé. I el bullim durant 5 minuts. 5 minutets. Espera, espera, espera. 5 minutets. Vinga, ja Sí? aquest carbassó i ja el barregem amb dos ous... Espera, vaig fer vaig fent. 6 cullerades de farina... Ja les tenia preparades. I una mica de formatge ratllat perquè li doni més bon Vinga. gust, que seria el parmesà que sí. ens agrada tant. Aquesta pasta que m'ha aquí és normal? És normal, és normal. A veure... També li podem posar sal, pebre i... Si voleu la nou moscada, no, no, si no, no. no, no. no. Fé, li li sal, li poso el pebre, vinga, ja està això. Molt bé, la cosa està ja prou espesa. Home, sí, sí, sí, de fet, si, sí, sí. Si no us ha prou espesa, li podeu afegir una mica més de sal. Tu Ai, de sal, que... no, perdó, de farina. Tu creus que està espesa Jo això? crec que sí, però ja sí que hi que no li ha quedat tan espesa. Vinga, doncs. Poseu farina a culleradetes, no poseu sis cullerades de farina, no, no, de cop, no. perquè és una animalada, eh? Sis culleradetes, no cal que omplim sí. allò, vinga. I quan ja està allò ben, ben fet, ben fet, li posem l'oli de girassol i no d'oliva. Per què? Perquè li matarà el gust. Ah! ah, ah, ah l'oli d'oliva, en aquest cas, mataria el gust de la Virginia i seria molt oliós. Per això ja agafeu sí. la botella d'oli i us la babeu amb un doncs, quan tinguem això, amb aquest oli, el posem a calentar i quan estigui bullint, tirem a, a cullerades la pasta del bunyol. A veure si ho faig bé, això, Espera, eh? Uh, aquí, ala, vinga. Molt bé. A, Depèn molt. de la cullera, us quedarà sí. bunyols més grans o més petits. Aquest quedarà petit. Seria Sí, aquest estaria bé. Una, cullera, una cullerada sí. de... De cafè. De cafè. De cafè, well, de, no, cafè no, de postres. Una mica de més llar. De, de, postres, de, postres, de postres. No posem una, ni el cullerot, ni, no. ni una de sopa, ni de no, postres. Ni no. De... No. de cafè. Una de postres. Postres, de postres. D'acord? Els dem tirant eh, i els retirem al poc temps perquè es fa molt ràpid. Sí, sí, mira, ja està. Si no ha quedat allò negre que serà, no, no, no, mira, ja serà ja està, per tirar ja la chamanella perquè serà carbó. De forma, ja us hem dit que no queda molt espectacular. Ara t'anava a no queda més no, que maco, no, no. No, però aquí ve la frase, t'ha quedat com un bunyol. Ah! ah! <laughs> Ingeniós. Doncs, per acompanyar-ho, podem fer una miqueta de pesto vermell. Ah, mira, pesto vermell, pesto clar. Pesto vermell o pesto normal, que podem comprar ja en passat. I ja... si no ho tampoc passa res. No passa res, perquè de gust està boníssim. I ja està. És molt fàcil, molt, molt fàcil. Molt. Adéu. Ja està fet. Perfecte. Bonyols de carbassó. 24 bonyolets. Vinga, Ai, molt bé, Ferrat. Doncs mira, diumenge quedaré com un senyor. Apa, que vagi bé. Vinga, adiós. adeu. Molt bé, doncs contrem amb el nostre programa d'avui. Ara el que escoltem és bona música la que ens acompanya durant aquest estiu. Doncs aquesta era la música que sonava a l'estiu del 1996, la música d'aquelles dues germanes que s'obmuntaven d'allò més bé davant de l'escenari i que es feien dir Azúcar Moreno. Aquest tema solo se vive una vez. Doncs one, two, three, anem a més notícies. Vinga, algunes encara ens caiden per comentar-vos. Doncs les farmàcies catalanes apliquen el copagament en dia laborable sense col·lapses. L'aplicació del copagament farmacèutic establert pel govern central, està funcionant sense col·lapses a Catalunya, segons el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, que destaca que la jornada serà més complicada per a dificultat de quadrar la facturació del juny tenint en compte que aquest període ja inclou l'euro per recepta decretat per la Generalitat. I atenció, perquè en 10 dies les farmàcies han viscut dos canvis importants a Catalunya. El primer va ser el dissabte 25 de juny, en què va entrar en vigor l'euro per recepta, que comporta un nou sistema de facturació. El copagament estatal no hauria de convertir-se per ara en motiu de conflicte, ja que la Generalitat doncs, va decidir, no cobrar-lo fins que estigui perfeccionat el sistema informàtic que permetrà delimitar a quin grup de, quin grup de renda pertany cada client i quin percentatge del fàrmac ha d'abonar. I si els canvis resulten complicats per farmacèutics, molt més per als clients, que en ocasions creuen que tant el copagament com l'euro per recepta formen part del mateix sistema. Molt bé, doncs aquesta era la informació que us havíem de donar ara mateix i també volem parlar d'esports, perquè no, no tenim els esports oblidats, no, no us ho penseu això. Perquè eh, ara volem parlar-vos de l'obertura de les inscripcions al campus d'estiu de tecnificació del Sant Andreu. Un any més el club organitza campus d'estiu per tots aquells nens i nenes que de 4 a 16 anys d'arreu que desitgi millorar la seva tècnica, tots jugant al futbol i passant uns dies ben entretinguts de joc i aprenentatge a les instal·lacions del club. I any rere any, els campus d'estiu del club tenen més èxit d'assistència i milloren les prestacions que ofereixen els petits perquè passin uns dies doncs, excel·lents durant les vacances. Enguany, el plàning previst ofereix activitats per completar tota la jornada dels menuts amb uns atrenaments específics, piscina, esmorzar i dinar, excursions, servei d'acollida abans de les 9.00 un seguit d'activitats preparades i coordinades pels entrenadors del club i amb la participació de jugadors del primer equip, que s'efectuarà en les instal·lacions de l'estadi Narcís Sala, on juga el primer equip. D'excel·lent accés al vell mig de Sant Andreu, a tocar del metro 11 de setembre de les línies 9 i 10 i a 5 minuts de les parades de, de la línia 1 de Fabra i Puig i de Sant Andreu. I per inscriure's, què cal fer? Doncs omplir el, el següent díptic que us podeu descarregar des de casa clicant a l'enllaç que us afegim doncs, dintre de la web del Club del Club de la Unió Esportiva Sant Andreu, que també podeu trobar a les oficines. També podeu consultar-ho per tenir més informació detallada sobre condicions, dates, creus, tot allò que us calgui saber. Per formalitzar la inscripció, doncs caldrà entregar-lo complementat a les oficines del club, juntament amb el pagament en horari de 9 i mitja del matí a 1 i mitja i de 5 de la tarda a 8 de vespre I anem ja... Tancant el nostre programa d'avui, recte final, ara volem parlar-vos de jocs en grup i espais bebès, avui a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer de Segre número 24, us ofereix avui a, les, a dos quarts de sis diferents activitats amb el nom Juga Menuts, Joc en grup i a l'espai bebès. Els nens i nenes de nou mesos a tres anys s'endinsen en un món de sensacions en un espai de joc dissenyat i pensat exclusivament per, per ells. També podreu fer una cursa de sac, jugar, a estirar la corda, practicar amb els idiòpolos o provar a caminar amb les xanques, entre molt, molts altres jocs Doncs ja ho sabeu, avui a les 130 a Can Fabra. I ara doncs, el que fem és oferir-vos una recomanació, una recomanació literària. A punt de llibre. Una producció de Ràdio Castellà per a la Federació de Ràdios Locals de Catalunya. A punt de llibre, amb Marina Antúnez i Miquel Desclot. Hola a tothom. Benvinguts a l'A punt de llibre. Tenim ganes de fer-vos arribar més propostes literàries. Mai ens en cansem. I qui en sap molt és el poeta i escriptor Miquel Desclot. Hola, Miquel. Hola, Marina. Cap on ens anem avui? Doncs mira, cap a Itàlia, perquè l'escriptor que us proposo... És Dino Bozzatti, nascut a Sant Pellegrino, al peu de les Dolomites, l'any 1906, i mort a Milà el 1972. Era fill d'una vella família acomodada d'aquella rodalia alpina. El futur escriptor va destacar de seguida pels seus dots per a la música i per a les arts visuals. I en efecte, El Buzzati adult va ser un home polifacètic, poeta, pintor, narrador, novel·lista, escenògraf, llibretista musical i periodista i encara escalador consumat. Va estudiar a Milà i fins i tot abans d'acabar els estudis ja va entrar a treballar al prestigiós Corriere de la Cera de la capital llombarda, en què seria primer redactor i després reporter a l'estranger. L'any 1933 publica la seva primera novel·la i només sis anys després la que li donaria fama internacional, El desert dels Tàrters, que donaria lloc a una pel·lícula celebrada. Al llarg dels anys va publicar també diverses col·leccions de contes, gènere en el qual se sentia particularment còmode. I encara va publicar una celebrada novel·leta per infants, la famosa invasió dels ossos a Sicília. Tot i que Itàlia sempre va resultar una figura inclassificable que no acabava d'encaixar en el context de la seva generació, a la resta del món va ser reconegut molt aviat com una veu contemporània original i significativa. Entre nosaltres, un altre incomprès, Almenys inicialment, Pere Caldés en va ser un admirador, confès. Tenim ganes de conèixer-lo més a fons. Quin és el llibre que podem llegir-nos? Doncs mira, el llibre que us en proposo és l'antologia de la seva narrativa curta, feta pel mateix autor l'any 1958, sota el senzill títol de 60 contes, publicat per edicions de 1984. Un generós volum on trobareu des de contes molt curts fins a veritables noveletes. Puzzati, a diferència dels seus contemporanis italians, utilitzava el fantàstic per a la creació de les seves faules, com ho feia també el nostre caltes o la rodoreta de maduresa, però se'n servia amb un estil periodístic, concís i senzill, que encara n'accentuava més l'efecte. Això va fer que es pogués parlar d'ell com d'un primerenc mestre del realisme màgic. Etiquetes a part, però el que és cert és que els contes de Buzati s'enfronten eficaçment amb temes fonamentals per a l'home modern. La solitud i l'angoixa, la inaluctabilitat del destí, la recerca de l'absolut, la por de la mort. Sovint s'ha relacionat la narrativa de Buzati amb la de Kafka, però la veritat és que, tret d'alguna similitud molt ocasional, amb el preguès, Puzzati és un autor personalíssim que no s'assembla a ningú més i que certament no necessita comparacions d'aquestes per afirmar-se. Aquest llibre basta per posar-lo al costat dels millors contistes europeus del segle XX. Doncs llegim-ne un fragment. Aquest és el nostre apunt de llibre. Doncs el conte el set missatgers comença així. Havent sortit a explorar el regne del meu pare, de dia en dia em vaig allunyant de la ciutat i les notícies que m'arriben són cada cop més escasses. Vaig començar aquest viatge quan tenia una mica més de 30 anys i ja han passat més de 8, exactament 8 anys, 6 mesos i 15 dies de viatge ininterromput. En el moment de la partença pensava que en poques setmanes hauria arribat fàcilment als confins del regne en canvi, he seguit trobant nous pobles i gent, i arreu, homes que parlaven la meva llengua, que es declaraven els meus súbdits. Abans de marxar, una altra recomanació d'aquest autor. Doncs, si us agraden aquests contes, que compto que us agradaran molt, no us perdeu la novel·la El desert dels Tàrters, publicada per Edicions 62 Empúries, una de les novel·les italianes més importants del seu temps. Fins aquí la punt del llibre d'avui. Gràcies, Miquel, i fins la propera. Fins a la propera. Molt bé, doncs fins la propera. No nosaltres també marxem. Abans, però, dir-vos que eh, Twitter ha anunciat que a partir d'ara, a partir d'avui, estarà disponible la versió en català gràcies al treball dels seus traductors, segons ha anunciat a través d'un comunicat diuen que estem planejant que la primera posada en escena pública dels nous idiomes sigui al 5 de juliol, és a dir, avui ja el podeu trobar en català. El canvi d'idioma doncs, estarà disponible per tots els usuaris només canviant la configuració tal com tant. I nosaltres que marxem, tal i com us dèiem, doncs, amb aquest All My Loving de los Manolos. Hem tingut avui a Raquel Ballesteros. Gràcies per ser avui aquí. Gràcies, Jordi. També a Guillem Garcia, davant dels plats, davant dels aparells tècnics. Nosaltres marxem, ens retrobem demà, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.